Geografì. Memori Memori lui Hadrian Dramatizzare radiofoniche de Doi Natura Dopo Romano lui Margheriti Ursenar Origine, împăratul Hadrianus era spaniol. lui a fost Helius Hadrianus, supranumit africanul, văr cu împăratul Traian, iar mama sa, Domitia Paulina, era originară din Gades. Rămânând orfan de tată, a avut ca tutori pe Celius Ațianus, cavaler roman, și pe Ultius Traianus, care mai înainte pusese pretor, iar mai târziu a devenit împărat. Toate acestea sunt confirmate de Hadrianus însuși în memoriile sale. Da, într-adevăr, bunicul meu se trăgea dintr-o lungă serie de strămoși stabiliți în Spania. Eu aveam 12 ani când mi-a murit tatăl guvernator în provincia. Pe mama, n-am mai văzut-o din ziua când chemat de tutorele meu, am plecat la Roma Dar la Roma, de fapt, istoricii viitorului nu vor avea de născocit prea multe lucruri în ceea ce mă privește Ce se știe public despre viața mea, am mărturisit chiar eu însumi Și că ai fost sporeclit grecușorul? Da, da, doctori când studiam la Atena, am urmat și un curs de medicină. Știi că nu mi-ar fi displăcut profesiunea ta? Prea apropiată de omul, ca să nu fie mereu nesigură și tot timpul verificată de contactul cu omul. Nu diferă esențial de meseria de împărat. În ochii tăi, cred că nu sunt în clipa asta decât... Decât... Decât un trist amalgam De limfă și sânge A, Greu e să rămâi Imperator În prezența doctorului Chiar dacă sunt Cel mai bine în grijă dintre bolnavi la Întrebarea Întreba e dacă Am să mor acum La prima criză sau Ne lasă la spas las. Știi că Nu îmi plac falsele încurajări Îți faci foarte bine meseria, dar pe mine nu mă mai țin picioarele. Dacă am ajuns să renunț până și la partidele de vânătoare... Ți-ai rupt odată la vânat clavicul la <laughs> asta. Crezi că și asta o să scrie istorice? Atunci ar putea să adauge ca mucis și un leu cu mâna mea. <laughs> dar cine știe... Poate că am economisit atât sângele umanesc. Tocmai pentru că a curs mai mult cel al fiarelor sălbatice. Pănam atâta furie în tinerețe încât mă certa și împăratul Traian, care era cu 20 și ceva de ani mai în vârstă. Să nu-ți închipui că îl liniștea reputația mea de bun ofițer, sau oricum, nu într totul. Și la urma urmei avea dreptate. Viața m-a făcut să optez pentru poziții extreme rând pe rând Cum ar putea caracteriza istoricii? Istoricii l-au caracterizat în istoria Augusta Vesel și sever, amabil și grav, pătimaș și stăpânit, ascuns și deschis Împăratul Adrianus era totdeauna schimbător în toate De deci ce ai trecut doapta Aștept să-ți vorbesc mai departe despre mine. Da, sigur că da. <laughs> Veste, celor mai mulți oameni le place să-și rezume viața într-o formulă de voicăreală sau de laudă. Și le alcătuiești în minte o existență explicabilă și limpede. Viața mea are însă contururi mai puțin ferme. Și dacă vorbesc sau scriu despre ea. <laughs> Deși mi-am propus să mint cât mai puțin. Mă întreb, care va fi părerea istoricilor în privința asta? Împăratul Hadrianus a fost atât de dornic de glorie încât și-a scris singur istoria. Da. Dar abia dacă mi se pare esențial când mă gândesc uneori la propria în persoană că am fost imperator. Am și eu cronologia mea personală care nu se leagă de fundarea Romei sau de erele olimpiadelor. Viața mea pare câteodată mai banală decât a primului venit, iar alte ori. Nici deci mă ți cu câtă greutate am început să învăț să mă accept pe mine însumi. Și condiția... Condiția de împărat? Vreau să spun O stare legată de împrejurările vieții Neprevăzute Neplăcute Sau chiar disperate Dar pe care m-am selectat să le gust Indiferent de natura lor În așa fel încât Dacă un obiect care Să zicem îmi repugna Am încercat să fac din el Obiect de studiu Sau Chiar și un motiv de bucurie. Mă înțelegi? Tu, ca medic. Boala nu e un motiv de bucurie. Atâta timp cât nu recunoști strania ei asemănare cu războiul și cu dragostea. Mai precis? Mă refer la compromisurile, la viclenile și la exigențele ce însoțesc. Dacă nici eu nu cunosc toate astea. Mi-am pierdut patru ani din tinerețe, doctorei cu cel mai dur dintre dezboaie, cel împotriva dacilor. Știu, știu. Dar nu știi că, deși am fost singurul ofițer care nu regreta Roma, visam pacea. E, dacă părerea mea ar fi contat pe vremea aceea... Se zice că totuși conta. În a doua expediție împotriva dacilor, Traian i-a dat lui Hadrian, comanda legiunii Antean Nervia și l-a luat cu sine. În acest război, el s-a distins prin multe acte de bravură, pentru care Traian i-a dăruit o piatră prețioasă primită de la Nerva, acest dar întărindu-i speranța succesiunii la tron. Exact. Da, da, doctore. Curajul ținea de singurul limbaj pe care Traian îl înțelegea imediat și care îi mergea la inimă. Dacii erau o forță... Și la vitejia lor nebunească trebuia să știi să răspunzi Uite-ți, gomotul ăsta a început să mă plictisească Și ce mult îmi plăcea să simt căldura vocilor și a oricărei activități omenești. E lucrătorul care pune mozaic pe sală Ce spuneam? Da, da, da, că... Am cunoscut și alte fețe ale Victoriei noastre, ce nu apar pe columna lui Traian, și că, dacă părerea mea ar fi contat cu adevărat pe vremea ce. Ce? Ce? Poți, poți intra, Tyro? Stăpâne, din partea poetului Florus. Ah, o scrisoare. De mult așteptam vești de la el. Stai, stai, stai puțin, Tyro. <coughs> Cum se simte, fratele tău? Are cumva nevoie de un medic? Acum e bine. Mulțumesc, stăpâne. N-a încetat niciodată să mă surprindă... Ce anume? Să mă surprindă felul în care te porți cu sclavii. De ce? Toate popoarele care au pierit până acum au pierit din lipsă de generozitate. Mă că filozofia lumii va a până la urmă sclavajul. Îi se va schimba ce mult numele. Însă mi-ar place ca toți dezmoșteniții ăștia soartei, sclave din interior, barbare din afară, să fie ei își interesați ca Roma să dureze. De-altfel... Știi, în privința sclavilor ce măsură am luat Da, da Ai interzis uciderea lor și atunci încearcă ei să te ucidă Ah! te refer la sclavul din Hispania care s-a repezit la mine cu cuțitul în mână Băi, Și crezi că istoricii au să-și mai amintească de asta? În timp ce se plimba printr-o grădină în Taraco, un sclav al gazdei sale s-a năpustit furios cu un pumnal asupra împăratului. Făcându-l inofensiv și constatându-se că acel sclav era nebun, Adrian l-a încredințat medicilor pentru tratament, fără să se sperie. Nebun. <laughs> Dar nu era deloc nebun săracul. De ce să nu încredințez medicilor? Se răzbuna și el pe împăratul lui pentru cine știe cât se-am de servitute. Cea mai mare parte din oamenii prea supuși Sfârșesc prin asemănă cu sclavul ăsta Ia i ce scrie poetul Florus Eu nu vreau să fiu împărat Să umblu printre britani Să mă ascund printre germani Să suport iernile scitice Nici eu nu vreau să fiu poet. Deși scriu din când în când versuri și am. Am și gustul. Ce este. Nimic. Nimic. Spuneam că am gustul pentru arta lui Nero, dar fără vanitatea lui prostescă. Sunt în stare să curigez răul Cezarilor pe care îi continui. Așa cum mi-am permis să refac planurile. Prea timide ale arhitectului Apolodor Da Eu nu vreau să fiu împărat Să-mi să printre britan Să-mi ascult să suport iernile scitice Da, poetul n-are chef Să suportă iarnile scitice Eu însă Când am zărit Pentru prima oară Dunărea înghețată Și m-am trezit față față Cu o iarnă adevărată am și văzut cadavrul izbânzii noastre asupra dacilor. Nu ți se pare fric aici, doctore? Se e fric? Întinde-te în pat și nu mai vorbi. Te-ai obosit prea mult și... <gântări> și oboseala corpului se comunică și memoriei. Iar când mi-aduc aminte, sunt un bolnav care se sufoc și până... Și imaginea scăilor De la acropole de vin Amintire insuportabilă <gângă> Era mult mai bine Când îl însoțeam pe Traian Iarnă de iarnă Bătălie după bătălie În țara aceea dură a dacilor Uu, Ce frigerea Și ce mai luptători Au fost dacii Luptam și eu să-mi păstrez căldura Cum luptam să-mi păstrez curajul ce frig, ce frig! Ți-mi minte, doctor, când mi-ai prescris să zăpadă după prima hemoragie, <gânghe> știi, știi că am fost cândva și eu sus pe etna. Întâi, vița de vie, apoi lava, apoi zăpada Acum n-aș mai putea urca și mi-e rușine cam. Gata, întinde te aici, lasă-te ca un simplu pacient pe mâinile mele De ce ți este rușine? Mi-e rușine de bala asta aproape invizibilă Doar urmă lăsată de cureaua sandalei pe piciorul umflat mm. Vezi? E, știi că acum 20 de ani marca pe piept locul inimii? Fusesem numit consul a doua dacă stai așa, are să fie mai bine. Fusese și numit consul a doua oară și... Traia tot nu mi-ncredințase domnia. Nu ținem să cad viu în mâna adversarilor mei după moartea lui. Indiferent ce-ar fi afirmat după aceea istoria. Temparatul Hadrianus, cuprins de o supremă silă de viață, a poruncit unui sclav să-l străpungă cu sabia. Ah, nu, nu. Îți va nu, face nu. bine, stăpâne. Nu, nu, nu, nu. Ziceam că asta nu s-a întâmplat încă. Prefer să-mi scriu singur memoriile, fiindcă așa le încurcă ei totdeauna. Atunci avem doar 40 de ani și cu tot semnul pe care mi-l marcasem pe piept la locul inimii, Parcă tot nu vroiam să dispar la mijlocul vieții. Simțeam, cum să spun, simțeam că până acces gândul unei existențe ratate, însă doream să încerc și remediile mele personale. Provândind domnia, Hadrianu s-a căutat să restabilească tradiția de odinioară și s-a străduit să păstreze pacea pe tot cu prinsul împărăției. Da, da, asta așa a fost, chiar așa. Haide, haide, citește mai departe. Ei, citește! Ce să citești, împărate? Împăratul Hadrianus n-a îngăduit să i se organizeze serbări cu jocuri de circ în afara celor în zilei de naștere și a spus adesea în adunări și în senat că va conduce în așa fel statul încât să se știe că acesta e un bun al poporului, iar nu al său personal. Ceea ce se înțelege de la sine. Pe măsură ce punctul meu de vedere începea să conteze, persoana mea trebuia să devină mai ștersă. Trebuie să mulțumesc zeilor că trăiesc. Că am trăit într-o epocă în care sarcinea mea a fost de a reorganiza o lume, iar nu de a o scoate din haos. Împăratul Hadrianus, înalt de statură, frumos la înfățișare, cu părul ondulat, cu barba lăsată mare, a domnit 20 de ani și 11 luni, a trăit 60 și. Nu, nu, nu, nu. Stai. Stai. Mai stai puțin. Măncă. Sunt de abia la început. Fără nume, fără loc în istorie. Nu, încă nu. Doctor Criton Eu sunt Hermogene. Doctor Criton, Scrii, nu-i așa? Scrii, scrii ultimele dorințe lui Traian stăpune. Acum îmi se hotărăște soarta, stăpune. în clipa asta. Fii calm, stăpâne Dar sunt. Sunt tu. Sunt Ambiția și teama Încurtarea anilor De așteptare Ține de un coșmar Care a și trecut Gata M-a numit succesor Viața mea Nu mai mă preocupă Viața mea Mă pot gândi Din nou La ceilalți oameni. Eu nu vreau să fiu împărat Să umblu printre britani Să mă ascund printre germani Să suport iernile scitice Eu nu vreau să fiu florus Să umblu prin taverne Să mă ascund prin cărcium Să suport mușcăturile țânțarilor Sprinteni Deși împăratul Hadrianu îi critica cu ușurință pe poeți, pe muzicanți, pe autorii de tragedii sau comedii, pe grămătici, pe oratori, le-a acordat, totuși, diferite onoruri. I-au fost foarte apropiați filozofii Epictet și Helidor. Când să înțeleg necesitatea schimbării, unitatea și diferențierea, trecerea neființă fiind schimbare, I-am dat filozofului Eufrates permisiunea de a se sinucide El mi-a cerut-o <gânghe> ah, Dar am făcut greșeala că l-am trimis pe Antinous să-i comunice aprobarea mea Nu, nu, nu te uita la statueta aceea Acolo e un tânăr care seamănă cu Atena Iar nu cu Antinous Bronzul asprește trăsăturile era doar un copil. E drept, există mai multe portrete ale acestui copil decât ale oamenilor ilustri. Însă, frumusețea. frumusețea. Păi, Florus, tu ce crezi despre frumos? Cel care se privește în oglindă și se crede frumos, trebuie să facă lucruri frumoase. Deci, nu e cazul tău. Și când te simți răspunzător de toată frumusețea lumii ca mine... Vrei să întrebințezi frumosul pentru scopurile tale, împărate? Fiecare cu ambiția lui. A mea este... A fost închisă în cuvântul frumusețe, atât de greu de definit. Vreau ca orașele să fie frumoase, iar oamenii să n-aibă trupuroase de mizerie, nici umflată de prea mult bine Doream Doream ca până și în școli Să se descopere frumusețea unor lecții Mai puțin inete Corăbii frumoase să brăsteze mările Iar călătorii să meargă Unde vor Fără primejri și Formalități insultătoare Frumos ar fi fost De ce răspoete? De modestia idealului dar tu nu știi că adevăratele proporții ale frumuseții le marchează doar dragostea? Eu concepeam totul enorm ca o forță iubită văzută de aproape. De aceea corectez planurile arhitectului Apolodor. Le corectez fiindcă și el le corectează pe mine. Îmi reproșează statuile mari ale zeilor din temple, spunând că se vor izbi cu frunțile dacă se vor ridica în picioare. Nu o să mai scoală, ei! nu o să scoală, nici să ne pedepsească, nici să protejeze. <gângătări> mai repede s-a înălțat la ceruri sufletul tatălui meu adoptiv, Traian. Împăratul Hadrian a cerut prin scrisori insistente Senatului să fie decretate onorul Divine lui Traian. A fost cel mai bun împărat după Augustus. Iar un triumf nu le șade decât morților bine. Cât trăim, totdeauna se găsește cineva care să ne reproșeze slăbiciunile cum i s-a reproșat lui Cezar Kelly. Deci nu din modestie refuz titlurile și onorurile împărate. Am spus eu că din modestie țin la prestigiul meu personal. Înainte de a fi declarat zeu, vreau să rămân Adrian. Ca un simplu particular? Ah. <laughs> Dacă aș fi fost un simplu particular, mi-aș fi putut lua o nevastă mai puțin poșacă. Fericiți sunt Fericiți negustorii Zice veteran Ostașul răspetit în lupte grele Din potrivă negustorul Pe corabia bătută de austru Bai mai bună o și ea. O cezare De ce omul cu a lui soartă Nu se împacă și de ce ridică în slavă Soarta altuia râvnindu-o Dar eu nu vreau să fiu Florus Să umblu prin taverne Să mă ascund prin cărciune Nici eu nu vreau să fiu împărat <coughs> Să umblu prin Britan, Să mă ascund prin... Poate că ar fi plăcut totuși să umble printre Britanii. Oameni ciudați cu ochi cenușii. Sunt primul împărat care s-a instalat pașnic în insula Britaniei, la limitele lumii cunoscute nouă. Am iubit locurile cele depărtate și triste. Cerul ploios Cumor uriaș Și-am contemplat cu Religiozitate aproape Pământul Ca și odinioară la Daci Ai văzut atâtea împărate Ai fost în Galia, în Germania În Hispania, în Asia În Arabia și-ai înțeles Poate mai bine decât mine Ca doctor că natura Cum zicea și Hipocrat E una lui Hadrian îi plăceau așa de mult călătoriile, încât tot ce citea voia să vadă la fața locului. Aproape că n-a fost altul dintre împărați care să străbată așa de repede atâtea teritorii. Da, după cum se deplasat centrul puterii. Am petrecut cam 12 ani fără domiciliu fix. Bucuros că, pe lângă libertatea de a vedea, mai aveam și altele de a reforma, de a cria. când nu mă copleșea imensitatea lumii. L-am văzut odinioară pe împăratul Traian plângând, împrauzit pe malul eu Împăratul Traian plângând? L-ai văzut? Iartă-mă, dar parcă nu-i de crezut. Nici mie nu venea să cred. Și totuși, cum a fost cel nemulțumea? Simțea limitele pe care toți le simțim atunci când ne facem planuri prea mari. Era pe vremea când își dădea seama că lumea nu se poate cuceri într-o singură zi, că nu va trece niciodată eu fratul. Și că orientul la care răvnise atâta de la distanță Va rămâne pentru el un vis Asta se întâmpla pe timpul campaniei contraparților Era deja bolnav și îmbătrânit, poate și din cauza vârstei Dincolo de vârstă Sunt momente când omul își privește pentru prima oară viața față în față. Și înțelege că tot ce e excesiv este dușmanul... Este dușmanul celor firești. Da. Am citit și eu aforismele lui Hipocrate. Să știu însă că tot mai des îmi amintesc de lacrimile acelea ale împăratului Troian. Fusese numit consul, eram locotenent imperial, încă tot nu aflasem dacă absolut sau nu domnia. Dar îmi spuneam că dacă aș avea o M Aș părăsi pe o parte din teritoriile cucerite De ce? Pentru că orice nouă creștere a Imperiului mi se părea ca un fel de boală Ca un cancer Dacă ți se pare că mai e ceva de făcut la începutul bolilor? Fă-o Vezi, doctore... Până început de boală l-am simțit în războiul cu Daci. Observ că ți-aduci mereu aminte de ea. Atunci, atunci în fața rezistenței lor atât de bine organizate, am învățat cum se poate naște oriunde pe întinsul unui imperiu mult prea mare revoltele și mișcările viitoare. A fost pentru prima oară când m-am gândit că noi romanii am putea... Dacă nu să evităm niște dezastre, cel puțin să le amânăm o vreme <gângă> Nici nu ți-mi m-a ajutat războiul contra dacilor Când mai târziu, ca să zic așa, am forțat pacea Și am redeschis vechile drumuri comerciale Circulația aurului, circulația mărfurilor Ca și misteriosul sânge care înseamnă viață când lucrează în toate părțile corpului. În timpul lui Hadrian de războaie aproape nici nu s-a vorbit. Nu s-a făcut nicio expediție militară de mare amploare. Ei, nu, nu, nu, E, e, e, e ce exagerează. Multe răzcoale pe care le-am înăbușit au fost mai grele ca războaiele. A trebuit să fiu mereu un mijlocul armatei Care m-a iubit din fericire Și să exersez rând pe rând Din mers, cum să spun Toate meseriile din care se compune meseria de împărat Aș zice Aș zice că Eram ca un fel de doctor ambulant Care umblă din parte în poartă Totdeauna modest îmbrăcat Și pe orice vreme cu capul gol La fel ca bunicul meu Marulinus Care semăna cu bătrânul Caton Dar am fost un om sănătos, doctore Ce însemna pentru mine un marș forțat Sau o noapte fără somn Suportam orice Ce? Nu-ți mai aduce aminte? Da, cum să nu... cum să nu... Sunt lucruri care au să rămână în istorie. Împăratul Hadrianus, stimulând pe ceilalți prin exemplul disciplinei sale, mergea cu echipamentul de război câte 20 de mile pe jos. El însuși duc în viață de militar între soldați și mâncând cu plăcere față de toți Alimentele obișnuite pe timp de campanie Almata mea Almata mea în care să amestecau toate rasele Școală de rezistență și de ah, Lucius Elius Verus Fost guvernator al Panoniei, viitor împărat Intră Intră, intră, nu mă deranjez De obicei ai o groază de treburi Dar și mult timp liber pentru cei pe care îi iubesc și îi prețuiesc Nu mă confund cu calul tău, împărat Absurd, ironic, vesel, tot așa ai rămas mm. Calul meu are mai puține caprice decât tine și nu intenționez să-i las un imperiu Caprice, au devenit și ele o formă de curaj ce frumos este vasul ăsta B Un model grecesc Așa cum și viciile și virtuțile noastre au modele grecești Ce spuneai despre caprice și curaj? Spuneam că am început să am nevoie de curaj Mai ales pentru un capriciu Sunt prea bolnav Doctore, doctore Nu te am spus să-i dai medicamentele din Orient pe care... Nu vreau nimic, toate remediile astea prostești Inutile Mincinoase Medicii ne-ar minți mai puțin Dacă n ar fi mai puțin teama de suferință Dacă nu vrei tu Vreau eu Vreau ca boala să nu-ți trece caracterul Tocmai acum când am declarat fiul meu adoptiv Sunt prea bolnav ca să-ți aduc mulțumiri în senat Elius Cezar Aș vrea mai ales Să nu se simtă că ești prea tânăr pentru un viitor împărat nu-ți las moștenire jumătate din lume ca pe o zi la țară. Nu înțeleg de ce, mai ales pe mine moștenitor. Și de ce nu? Din moment ce adevărata continuitate nu printr-o legătură de sânge se stabilește. Adopția e un înțelept obicei roman. Nu vezi că mor? Adică, adică asta mă privește doar pe mine. Alegerea unui succesor interesează însă pe toți Și așa I-am reproșat destului traian Că i-au trebuit 20 de ani Ca să hotărască. Eu puteai opta pentru Marciu Turbo. Ah, ce bun guvernator Al Daciei a fost Turbo Și ce colaborator fără egal Dar e mult prea bătrân Dar Arian Arian e grec N Am gândit adeseori în greacă, însă n-a sosit timpul să impunem prejudecăților romane un împărat grec. Și la urma urmei. <gînție> ție, ți-ar sta cel mai bine cu purpura imperială, că ce cel mai frumos dintre toți. <gînție> Cine știe cum vor interpreta istoricii cuvintele mele. Acum, dacă am avut imprudența să le spun, și rămân. nu așa, doctore? <gri> noroc, noroc, acest tânăr om de față are, are și reputația de bun orator. Și-ar putea... <gri> mă sufoc, mă fac! inima, doc, doc, doc, doc, doctori. Adrianus l-a adoptat pe Lucius Ceionius Commodus Verus Elius Cezar, căci a fost numit cu toate aceste nume, prezentabil prin frumusețea sa. Dar acesta avea o sănătate atât de șubredă încât a murit înaintea împăratului, neapucând să se împărtășească din demnitatea domniei, decât cu onorurile funebre. A ajuns ca o piatră la fundul unui puț negru Care, fără îndoială e moartă Am căzut asurzit de voietul apei Apoi iar m-am ridicat la suprafață Văd urmele degetelor mele pe brațul tău, doctore Cred că toată forța mi s-a adunat în mâna crispată și m-am agățat de tine, fără să știu că o fac. Luciu, Soare, cerea să nu o fi avut în clipa morții? <gântu -i> Am crezut că îmi găsesc un urmaș și m-am sprijinit de un zid ruinat. auzit cine se pregătește acum pentru domnii? Catilius Severus, prefectul Zvonuri, zvonul Chiar și bătrânul servianul Servianus are 90 de ani Aha, Urește încă din tinerețe Îmi lipsește prietenia. Plotinii Tăcerea sau cuvintele ei M-ar putea ajuta acum Plotina Mi-a fost mamă, nu? După nomenclatura oficială, dacă eu eram fiul lui Traian, dar ar fi putut să-mi fie, în fine, pot să spun, iubită prin înjurirea spiritelor noastre. Deși. O, protina, de reveni măcar în vis și zice: Iată-mă! Iată-mă! Zisul, vorbește sau poate eu vorbesc Atât ne-am amestecat cu ea În viață cuvintele Amândoi cu pasiunea De a ne-npodobii sau de a ne dezgoli Sufletele Nu trupurile Sufletele Plotina Ți minte cum l-ai convins Pe împărat să aleagă alt Consilier privat și așa Mai scăpat de un dușman De cel sus pe vremea când încă căutam zadarnic aliați. Noi doi am fost întotdeauna complici. Cu sprijinul tău am fost numit locotenent imperial. Și prin meritul tău de altfel. Datorită în primul rând ție am ajuns consul la două oară. Dar da, vreau totuși să cred... Orice ar zice calomniatorii mei Că Traian el însuși M-a socotit demn Să-mi lase imperul pe mână Că nu i-ai schimbat tu hotărârea din urmă Nu Știu că așa e Pe cum spui Dacă Mi-ai mai dat însă câteva te despre ziua Despre ceasul când și-a dictat testamentul Tu care totdeauna Ți-ai măsurat vorbele Iar când ai vorbit la urma urmei mai au importanță mișloacele. N-am dovedit de când mi s-a încredințat puterea că meritam cu adevărat să o am? O meritai din plin. Ești la înălțimea gloriei și a demnității lui Traian, așa cum... Așa cum ai fost și tu, ne nevasta lui. E ce mai alesă comparație, nu mai căut alta. Nu ne fie rușine să ne laudăm unul pe altul ca nici istoricilor mai să le fie rușine, să ne critice. Istoricii moderni consideră o bârfă povestea iubirii dintre Hadrianus și Plotina, soția împăratului Traian, deși după moartea ei... Memoria i-a fost cinstită, cum scrie Cassius Dio, într-un mod extraordinar. Mm. Era o ființă atât de castă. Ușurătatea o dezgusta. Era gata să accepte totuși greșelile unui prieten și se dăruia mai mult prietenii decât iubirii. Când a murit... ne a uimit pe toți cu doliul acela de nouă zile. Pentru că nu era conform uzanțelor... Dar plângeam ceea ce fusese mai bun în mine însum. Doctore, pe mine mă plângeam. Vezi tu, verea. Nu vrei să te ascult acum ca pacient? Nu. Chiar dacă am luptat contra ei ca împotriva unei cambrene, ce labirinturi ciudate are... În care am rătăcit cu mult înaintea morții lui am și a platinei. Deci, o fi o rușine să-ți plângi fără să te ascunzi morții. De multe ori, mă tem că, după ce n-am să mai fiu, veitarea. Deși nu-i plăcea să-i apară numele pe lucrări, împăratul Hadrianus a numit multe orașe Hadrianopole, între altele și Cartagina, o parte a Atenei și un mare număr de apeducte și aproape în toate orașele a clădit câte ceva. Mai bine te-ai fi îngrijit la Roma de casele cetățenilor, împărate Noi trăim cu toții în acest oraș În case sprijinite în bună parte de grindișuri șubrezite Căci așa se îngrijește al clădirilor ispravnic împotriva năruirii caselor Dacă astupă câte o veche crăpătură ce despică zidul în două Dumnealui poftește lumea să se culce liniștită Îndeplină siguranță, sub primești surpării Ah, poet juvenal ai fost o vreodată mulțumit de ceva. Eu? Da! Pildele de necinste Nu-s pe placul celor care le dau Iar dacă e vorba de mizerile vieții la Roma Ca să spunem adevărul Am <laughs> să te trimit în exil poete Să mai studiez și moravurile din provincie Bine, dacă așa stă treaba Voi lăsa pe vii în pace O să încerc să văd de voi Și cât e să atac cenușa celor morți de mult Cenuș odihnind în veac de-a lungul glorioasei Ai gata o, oh, mai e ceva pe lume mai ușor să se întărâte ca uzul unui despot? Împăratul te privește grijuliu cu oare aminte și îți cere doar prilejul să-și arate îngăduința. Chiar așa! Chiar așa! Îmi dai prilejul să-ți spun cu toată sinceritatea că nu-mi place stilul umflat al satirelor tale. Gustul afectat pentru pretinsa a simplitate a strămoșilor. Cum? Pretinsa simplitate? Dar. Primul tău străbun a fost Nici vorbă sau cioban la oi Sau poate altceva Dar ce anume spânzură mă urmă Nu aș cuteza, spune Nu te spânzur și nu te tai Își cer doar Să nu te mai arăți prin Roma <sighs> Și când va muri despotul Ai să faci apel să ți se repare înainte acasă o nedreptate Auzi Auzi Să mă numească despotul eu, eu de spate ah, Ce ești la început să mă cuprindă de toți de... Do doctore, doctore Sunt aici, stăpâne Mi-e teamă De ce teamă? Mi-e teamă că am început să am exasperă și furi de un bătrân ce neputincioasă Cea mai mică imperfecție mă ne mă nemulțumește au să mă otrăvesc. Cine? Cine să te atrăvească, stăpâne? Doșmanii, Am atâția Cel mai primejdios se Servianus Am plinit 90 de ani, stăpâne <laughs> Știu Știu o formă încăpățânată De a rezista Un calcul Așteaptă să ajung eu Mai aproape de sfârșit decât el Tocmai pentru că e mai bătrân decât mine Nu ziceai tu că bătrânii se îmbolnăvesc mai puțin decât tinerii Asta a spus-o tot hipocrat înaintea mea Dar adăuga el și când bătrânii capătă bol cronice Ele se termină de obicei cu... Tocmai mă gândesc și la bătrânețea mea Și trebuie să adopt pe cineva repede Pe cine? Asupra cui să cadă alegerea? Ce nume să anunț înainte senatului? Treci odată și nesiguranța asta Pe cine să aleg Pe cine să aleg Cine ar putea Să nu îmi compromite opera cine Ach, Dar treci odată clipa asta de neliniște Dar treci odată Adrianus Văzând că starea sănătății lui se înrăutățește, căutând un succesor la domnie după moartea lui Lucius Cezar, l-a adoptat pe Arius Antoninus, numit mai târziu Pius. Știi de ce l-a ales? Da, l-a văzut într-o zi ajutându-și socul să meargă. Și și-a spus că așa o să-l care și pe el încârcă la bătrâniți. Dacă vorbim de rău, hai să vorbim de noul împărat A, Eu om de treabă, toți îl Da, dar e prea înalt de statură A, Vrei să zici că e Nu, da, Vreau să zic că e prea înalt și cu vremea o să se cocoșeze Da, poate că altfel o să fie la înălțime Ce nu pricep eu? Mm -hmm. De ce l-a adoptat la rândul lui? Pe băiețașul la palid și mereu cu nasul în carte Pe Marcus Verissimus? Marca Aurelius că a trecut în familia Aurelia Ce e cu el? Pe Adrianus l-a adoptat pe Antonius Cu condiția ca Antonius să-l adopte pe Marcus Numit și filozof mm -hmm. El a palat de când era de cap Și Adrian el e discipol? Ce-l învață? Crez că mai au chef împărații să învețe? <laughs> Marcus, când o să fie și el cezar... Stai, stai, stai, stai, că mai e și Verus. Care e Verus? fiul lui Lucius, cel care n-a mai apucat domnia. O să avem adică doi... Doi. Doi filozofi? nu, no, doi împărați. Și până una alta, trei cu Antonius Pius. Stau toți cu minți și așteaptă ca al patrulea. N-a zis Hadrianus că un împărat trebuie să moară sănătos, nu bolnav? E bolnav, dar nu moare A, Pe zei, dar eu, om ca toți oamenii Uite, asta îmi place la el Împărat însă știind că e muritor hmm. potrivă cu noi ăștia N-a zis niciodată că se trage din Jupiter Pii, atunci putem să-l vorbim de rău Începe tu Ție-ți-e <laughs> -ți frică? Mie? De ce? Eu te ascult Ah, cât curaj! Pe zei, doar spunem adevărul! Ce, nu e adevărat că Hadrianus l-a silit pe Servianus să se sinucidă la cei 90 de ani ai lui? E muritor, cezarul. De ce să fie alții care să-i suprafețuiază? Stați, Staci. Sta de ce să tac? Lucrurile astea sunt cunoscute. Au să se scrie și în istorie. Când Hadrianus a fost aproape de moarte... Când Hadrianus a fost aproape de moarte... I-a asigurat succesiunea și l-a adoptat pe Arius Antoninus, numit mai târziu Pius, cu condiția însă ca și el să-i adopte pe Anius Verus și pe Marcus Antoninus, cei din care au guvernat împreună. Apoi, cuprins de o supremă silă de viață, a poruncit unui sclav să-l străpungă cu sabia. A poruncit unui sclav? Se știe și asta? Totul se știe la Roma. De ce te bine? L-a salvat Antonius, tocmai fiindcă a aflat din vreme. A venit într-un suflet și l-a rugat să suporte curajos durerile bolii. Da, da, consolează-mă tu în spiritul blândeții tale, Antoninus. Ești bun și hai să-mi continui bine opera. Asta și sper. Dar în rest, du-te și lasă-mă să mor. Cer indulgența ta ca unui simplu particular Nu-ți poruncesc Te rog Un împărat nu-i un simplu particular Trebuie să-și facă datoria până la capăt Eu știu, știu și eu asta însă Dar dacă te-ai purtat față de prieten ca un simplu particular Nu te gândești în ce măsură sinuciderea Poate fi un semn de ingratitudine Dar dacă boala Cel bolnav vrea să îmbolnăvească pe cei cu care își duce viața Boala e o piedică pentru trup, nu pentru gândire, dacă însăși gândirea o vrea Dacă ai să-mi spui acum toate vorbele înțelepte ale lui Epictus Numai două sunt vorbele pe care zicea el că trebuie să le aibă omul în inimă Abține-te și menține-te Iată, mă așadar, în punctul în care disperarea devine un lucru de pros gust, ca și speranța. Punctul de echilibru al meseriei de împărat roman. Știind asta, te rog, stăruitor, nu-ți brusca moartea. Viața ți-a dăruit multe și poate-ți va mai dărui ceva. Dacă Adăugând zilelor mele, chiar și câteva secole prin miracol, n-aș fi un împărat tot atât de rău și de bun cum am fost. Nu e un argument în favoarea mărsii Și unul împotriva ei? Da! Mă gândesc că împăratul Traian, bolnav, colcat la fel ca mine, acum pe patul lui. A perseverat, a perseverat, a perseverat... Ce spui, stăpâne? Câți ani a domnit împăratul Traian? 19 ani și 6 luni aproape. Câți ani a domnit împăratul Hadrian? Poftim. Câți ani a domnit împăratul Hadrian? Împăratul Hadrian a domnit 20 de ani și 11 luni. A trăit 62 de ani, 5 luni și 19... Stai, stai. stai încă 19 zile între viață și moarte, pe care știu acum că le voi suporta lucit de bunăvoie până la capăt, Însă, înainte de asta. Dorești ceva stăpâne? Aș vrea să-i spun o vorba doctorului Hermogeni. lasă-ne te rog, singuri. sunt aici a lucrat totdeauna În acord cu natura, doctore Chiar dacă ai știut ce mică e Distanța dintre naștere și moarte Eu am greșit Am vrut să mă desprind De întreg Ca o mână tăiată Și când nu mi s-a dat sabia Știi că i-am cerut și lui Iolas o travă Medicul din Alexandria. Da. Convins că n-am să o obțin de la tine Am folosit toate mișmacele L-am rugat, l-am amenințat Tot ce stă în puterea unui imperator Și Iolas? N-a făcut niciun compromis Față de jurământul lui hipocratic Nu mi-a dus o travă A luat-o el însuși <h> O fierdere care mi se datorează Dar numai așa a rămas cel mai bun aliat al sfârșitului meu de viață. Istoricii au să scrie Împăratul Hadrian a domnit de la și până la și-a trăit Nu s-a sinucis. Grav bolnav, fără nicio speranță de vindecare Nu s-a sinucis. Înțelegi ce înseamnă asta? Urmașul lui Traian Nu s-a simțit A domnit 21 de ani și 11 luni A trăit 62 de ani, 5 luni 17. O rectificare. Anii sunt corect indicați de istoricul Cassius Dio, iar nu de Spartianus, în Historia Augusta. Împăratul Hadrianus a domnit 20 de ani și 11 luni. A trăit 62 de ani, 5 luni și 19 zile. Două zile în plus pentru un an în minus. Două zile în plus? Au mai contat oare pentru el? Contează pentru noi, cei care urmărim ca pe o osmoză viața și moartea unui om. A încercat să te îndrepți spre moarte cu ochii deschiși... Fraza asta ține de altfel de comentariul final al romanului istoric Memoriile lui Hadrian, de Margarit Iursonar. De care ne-am servit în mare parte pentru reconstituirea de până acum Marguerite Iursenar? A, trebuie să spunem așadar că memoriile lui Hadrian nu există Că sunt opera imaginară a unei scriitoare franceze. Da, însă inspirată din cele mai autentice surse istorice în istoria Augusta, cu legere de biografii imperiale datând din secolul al IV-lea erei noastre, se pomenește faptul că Împăratul Hadrianus și-ar fi scris singur memoriile, dar e vorba de documente ulterior pierdute. Pe baza lor s-au redactat totuși alte comentarii, printre care și textul cronicarului latin Spartianus, inclus în amintita istoria Augusta din care am citat multe pasaje. Și nu s-a păstrat nimic original de la Împăratul Hadrian? Ba da. Ce anume? S-au păstrat scrisori, fragmente de discursuri, niște versuri... Deci un oarecare material documentar. Da, și totul a fost folosit de Margarit Iursonar în cartea ei, ce se pliază atât de bine scopului propus, încât, dincolo de ceea ce ar părea la prima vedere o contrafacere modernă, memoriile lui Hadrian rămân, într-adevăr, memoriile lui Hadrian. Adică un mod, un mod aproape desăvârșit de a împăca un temperament o lume. Mă face să cred că poate în aceste false memorii, Hadrian. Așa e, în aceste false memorii e mai adevărat decât cel pe care îl descoperim din investigații de arhivă. Și în plus, suntem și ajutați pe plan artistic să înțelegem un autentic fapt istoric. Care? Un fapt istoric care devine și mai autentic prin ficțiune. Coordonarea dintre cei doi împărați, Traian și Hadrian. Adică. Să ne amintim ce spunea Plinius cel tânăr în celebrului elogiu adresat împăratului Traian când scria E mai ușor pentru cineva să poată fi succesorul tău decât să vrea să fie, căci cine ar suporta de bunăvoie povara grijilor tale, covârșit de faptul că urmează după un împărat bun. Adrian a vrut și a suportat să fie cu orice preț urmașului Traian, unul vrednic de a alege, altul vrednic de a fi ales. Nu e așa? Ați ascultat Memoriile lui Hadrian? Dramatizare radiofonică de doi Ciurea, după romanul lui Margrit Iursena. interpretat. Ion Pablescu, Constantin Dinulescu, Lucia Mureșan, Silviu Stănculescu, Dinu Ianculescu, Dan Nasta, artiste merit, Silvia Năstase, Matei Alexandru, Val Sândulescu, Costel Constantin, Sorin Gheorghiu, Emil Hosu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Nagoe Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Cristian Munteanu